Прийшов під дуба, де сидів Тарас. «Ходімо, все добре. Чи мені так здавалося? Чи ти справді налякався спочатку? Не здавалося тобі, а я справді боявся за тебе. Якби так були татари, пішли в ліс і знайшли тебе, то ти пропав би був. А хіба ж я по-татарськи недобро балакаю? А все ж не так, як татарин, і зараз тебе пізнати. Треба вродитись у татарському улусі, щоб добре по-татарськи говорити». А ти за себе чого боявся? Бо я подумав собі, що тут уже міг бути осман, а тоді я б сам себе зрадив. А скільки їх? Казали мені, що п'ятсот. І я так думав, бо більша сила не могла б так довго у степуховатися, щоб її не помітили. А що їх так мало, тому не зважуються здобувати сила силою, лише хитрощами. Тепер подумай, що то буде, як вони в'їдуть на Майдан і почнуть злазити з коней, а тут з усіх хат... Та за кутин, посипляться на них стріли, кулі й каміння, а потім ударять на них списами та дрючками. «А каміння звідки ля візьмемо?» «Ну, буде каміння, побачиш». Вони вернулися до села аж надвечір, зайшли непомітно поза хати і сховалися в хаті журавля. Він вернувся додому, дуже радів з того, що почув, аж руки потирав. «От ми їм справимо праздник, що надовго відхочеться на нас нападати». Тепер скажи мені одне, Максима, чого ти такий завзяти на своїх земляків, що ж вірити не хочеться? Мені ніколи не було до серця грабіжництво і тяганина, а тут між вами я побачив ваше тихе хліборовське життя, і воно мені сподобалось, і ваша віра мені сподобалась, і вдова Настя, докинув журавель, а хоч би і так, якби ви йшли з грабежем на Крим, то я б вам не допомагав. Але як тут, у вашому тихому селі, грабіжники не дають вам спокою, то хай їм усячина. Я бачу, що ти вже наш, Максиме, душею й тілом. Ти допильнуй, щоб потурнака живого впіймати, то вже буде з тебе. Зараз на хрест побожуся, що не втече. Ідіть спати, а завтра не показуйтеся, поки я потурнака на фігуру не пошлю. Даремно шукав трохим Тараса. Не Недоїдок тої ночі знову ходив до татар змовлятися. Трохим не бачив Тараса цілий день і був за нього неспокійний. На його лежанці лежав гривко й махав хвостиком. Відтак помітив трохим, що недоїдок ходив до тої повітки, де, звичайно, спав татарин Максим. Відтак лазив на оборіг з сіном і там його не знайшов. Я тебе завтра буду мати, не втечеш, подумав собі харциз і погрозив кулаком. На другий день журавель устав дожирано і ждав недоїдка на майдані. «Сідай, небоже, на коня, візьми харчів на два дні, поїдь у степ гетяш за фігуру і роздивись, гаразд, чи нема, де близько орди. Ти, чоловік, бувалий, то й найкраще це зробиш, бо всі татарські штуки знаєш, а в нас нема нікого кращого за тебе. Коли б дещо помітив, то зараз вертайся і забери з собою вартових від фігур. Коли ж буде все спокійно, то лишись на фігурі, поки тебе не змінять. Я поїду...» Але сам боюсь, бо не дам ради. Та як воно буде, як я зміню одну сторожу на фігурах, а інші залишаться? Хай би так поїхали зі мною ще Тарасу Максим. Обидва вони хитрі, як чорти. Можна на них покластися. Егеш, егеш. Я тобі забув сказати, що вони лише на світ заносилося. Поїхали в степ з тим самим, що й тебе посилаю. Ти їх, певно, в степу зустрінеш. Певно, ми зустрінемось. Далебі. З такими людьми вартувати аж любо, а собі подумав я там зараз одному скручу в'язи, а другого пута та й передам татарам на задаток. Хай посмакують, які в цьому селі гарні горішки ростуть. Він був дуже радий, сів на коня, взяв рушницю, ножа і вихорем погнався в степ. Він розглядався по всіх усюдах, гнався мало що коня не зморив, розпитував у вартових прифігурах, та ніхто тих двох сьогодні не бачив. «А що, як вони погнались за ліс, і там татарам у зуби попалися?» – думав собі недоїдок, і поскакав до орди. І тут їх не було. Вчора приходив сюди татарин-осман, а більш нікого не було. «Шельма той осман!» – думав недоїдок. Таки не повірив мені. Ну, хай йому воно і ліпше. Але вчора не сказав мені про це ні слова, і вже голосно сказав. «Я не питаю про вчора, а про нині». Та ж чуєш, що сьогодні не було тут нікого, може ще хто прийде. Коли б тут з'явився який татарин з села, та ще з молодим хлопцем, то татарина зараз зарізати, бо це зрадник, що нашої віри зрігся і вихрестився. А хлопця брати як бранця, то буде моя здобич позапай, розумієте? А того татарина не лишайте живим, бо це наш тяжкий ворог і за джаверами руку держить. Я прийду ввечері і вас безпечно проведу». «Де вони пропадають?» – думав собі недоїдок. «Тут я поставив на них пастку, але ще погляну, може, вони до села вернулися». Він почвалав до села. Журавель, знаючи його погані задуми, чатував на нього. «Ну, звідки ля небезпека? Багато орди?» – питав недоїдка. «Ніякої небезпеки немає. От я з'їздив степ, трохи коня не заморив, а нічого не помітив». — Неспокійний я про Тараса, чи часом той татарин Максим не зрадив хлопця, не заманив куди і не повіз його, зв'язаного між татар. Там він його за добрі гроші продасть, я це знаю. — А ти забув, який я дав наказ?